أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi e gjmejn, wa manih teda bi hedihi wa stane bi sunatihi ila ja umidin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të ndëruar shikuës, jemi për sërinë e emisionin tonë, që të trimit vlerëa. Jemi duke folë dhe duke nëzitve dvetën që të njihemi me vlerët e fejës tonë islame, që të bëhemi për mëvuës të këtyre vlerëve dhe të bëhemi për atyre të, të cilet me krenari i përmendin këto vlerët duke e shpresuar këndancin e Allahut subhanahu wa taala. Në misione ka luar folëm për një vlerë e cila është vlera esenciale në Islam. A është vlera e nënshtrimit te Allahu subhanahu wa taala? Apo vlera e të qenit rob i Allahut jalla shanu wa jalla jalalu? Edhe arritëm deri tek pika kur folëm për disa aspekte humane të këtij nënshtrimi te Allahu subhanahu wa taala. Thamse Allahu jalla shanu Në përmet këti në nështrimin dhe e ti, e ruan dignitetin njërzor. Gjithashtu, Allahu Gjellëshanuhu, në përmet këti në nështrimin dhe Allahu Gjellëshanuhu o gjellë Gjellëxelaluhu, e mbron njëri unë edhe e liron nga gjdo lidhje në këtë botë. Gjithashtu, aritëm dherit e këpika, ku thamse, duke nështru Allahu Gjellëshanuhu o gjellë Gjellëxelaluhu, njëriju e arin, dhumëturin në këtë botë e arrin gëzimin e arrin harën dhe jetën e mirë në këtë botë. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an e përmend si dënim te atyre që e kanë kthyer shpinën e tyre ndaj argumenteve të Allahu xhe leshanu, që i kanë mohuar argumentet e Allahu xhe leshanu. I kritikon dhe thot se ata do të jetojnë një jetë të vështirë. Për shkak se janë larguar nga përkujtimi Allahut, subhanahu wa ta'la. Ta Përndaj, aj i cili jeton dhe izbaton porosit e Allahut gjeleshanuhu në përkujtimin e ti, në librin e ti, në Kur'an në Adhimushan dhe në hadithin e pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, këta njerës do të jetojnë jetë të mirë dhe të lumëtor. Filuam edhe të reguam pak nga një apo nga një fjallim madhështor, apo nga disa uh, gjira që i ka shkruar shejhull islami në temje, disa fjalli që i ka shkruar shejhull islami në temje, ku flet, flet për nevojën e zemrës për Allahun subhanahu et alë. Pra ndaj, të një gjem e bëmendje dhe të mundohemi të kuptojmë porosin e shejhull islami në temje, rahmetullahi lehi, cili ka qenë qëdhimi i time këto fjallë. Thot, zemrë e ka një nevoj esencialë apo ai përdor fja, fjalën faqir, do të thon ka fukaralluk esencial për Allahun subhanehue tallah. Do të thon është nevojë pa shmangshme, diçka që është pjesë e tyra se si e ka krijuar Allahu. Nevoja ka nevojë, zemra ka nevojë për Allahun subhanehue tallah. Nga dy pikpami. Pikpami e parë është zemra ka nevojë që të jetë synimi i saj, qëllimi përfundimtar i saj, Allahu subhanehue tallah. Do të thon të synon të afrohet më pran Allahu xhaleshanu ka nevoj që ai synim nëse dëshiron që zemra të vazhdon të jetë, jeton të jetë, ajo jete ja që quhet jete zemrës duhet që synimi i saj qëllimi i saj në jetë të jetë Allahu subhanahu wa taala por dhe Allahu sh, synimi e synimi i saj gjithashtu zemra ka nevojë edhe nga asnjë aspekt tjetër nga një pikpamje tjetër ka nevojë për ndihmën e Allahu subhanahu wa taala dhe ka nevojë të mbështetet në këtë rrugtim drejt klasive të përhershme në xhenet. Prandaj thot: والقلب لا يصلح ولا يفلح. Zemra nuk përmirësohet. E as që do të shpëton. E as që do të kënaqet. E as që do të gëzohet. E as që do të përmirësohet. E as që do të qetësohet përveç duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Shikoni fyati Njën fjalë që me të vërtet nëse njëri u mendon, edhe e analizon gjendin e zemrës e ti do të sheh, se zemra nuk qetësohet, nuk përmirsohet, nuk kënaqet, nuk gëzohet, nuk shpëton përveç në nështrim dhe Allahu subhanahu a talë, përveç në këthim dhe Allahu subhanahu a talë. Edhe nëse njëri u ndoshta kënaqet, me lojë të ndryshme të kënaqive të kësaj dunjoje, a nuk do të qetësohet zemra e ti dheri se të mos i nështrohet Allahu Subhanahu Atale. Përndaj, kjo loj i nevojës që e ka zemra për Allahu Njërshanuhu është piesë e natyre se si e ka kryuar Allahu Subhanahu Atale. Ajo nuk një, edhe nuk e pranon, as një të aduruar, as një të dashu tjetër përveq Allahu Subhanahu Atale. Ashtu është e kryuar që të detekton kur vepra është por hirta Allahut, kur qëllimi qëllimi është Allahu xh. Prandaj nuk qetësohet ndrishe derisa të mos e gjen rrugën e saj drejt Allahut subhanahu wa taala. Prandaj kur të arrin që ta vendos si synim Allahun xh. dhe kur të arrin që të kërkon, do të thonë të bëhet aktive në kërkimin e ndihmës Allahut xh. në këtë rrugtim drejt drejt drejtëti, drejtë, drejtë atë zemra do të fja, do të shijon edhe gëzimin edhe lumë turist, edhe knatësin, edhe qëtësimin. Kretë të do tja mundësonë Allahu Subhanahu et alë. E kjo nuk ka mundësi që të arihet përveç duke kërkuar ndihmën Allahu Subhanahu et alë. Sepse zemra nga vedvetja është e pa aftë, pëndaj kemi nevoj që të kërkuin ndihmën Allahu Subhanahu et alë. Pëndaj njeri ju ose robja Allahut, ka nevoj që në jetën e ti të realizonë përosin e ajetit, i ja ke na abudu, va i ja ke në stajin. Jo, rastishtë Allahu në ka urdrua që në zhdo në amas të lezejmë këta ajet, duke në nëzitur që të vendosim, si sfinim toni në jetën tonë, Allahu në Gjereshanu, gjithashtu edhe të jakujtojme dhe vetës, se ne jemi të dopt, ne kemi nevoj përndihme në Allahu në Gjereshanu. Pra ndaj në këtë rukëtim, drejtë Allahu në Gjereshan ne kërkojnë dihme në Allahu, subhanahu, etale. Pra dhej, nëse njëri ju, njëri ju ti mundësohet, që të arinë, do një qëllimë, prej qëllime të kësaj dunjojë, do një kërësi, prej kërësive të kësaj dunjojë, aj, do shtë ati shionë, por zemra e ti nuk do të qëtësohet, dhe nuk do të shionë rahati, nuk do të shionë lunturi, nuk do të shionë qëtësi, përveç nëse besonë në Allahu, subhanahu, etale. Pra, natë, sa do që të ketë pritmërisë të kësaj dunie, njeriu, nëse zemra e tij është larg Allahu subhanahu wa taala, jeta është e vështirë, jeta është e pashpres, jeta i ka ëh uh, peripecitë vetë që njeriu ndoshta nuk mund t'i kupton. Ndërsa shërimi i këtij problemi është ku është tek kthimi i njeriu tek Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë tek vendosja e Allahu synim, si, si gjithashtu edhe tek kërkimi ndihë mësë Allahu gjërëshanëhu, drejtë ti në këtë rukëtim, i që i duhet të zgjatë të rjetën tonë. Wa abud rabbeke, hatta ti e keli ekin, ekin, adhurojë e Zotin tënë, dherës e të vjenë, bindë, ose momenti i bindis aja shdekja. Përndaj, nuk ka lumëturi, aj i qëri kërkon lumëturi, duke ljarguar zemën e ti, nga Allahu subhanahu a talë. Aj nuk ka mundësit që të shion lumëturinë Do shta të tashë shihon disa mirësitë të kësaj dhunjeje, por më tej that do të jenë më shije të hidhet sepse njeriu është larguar nga qëllimi esencial kryesor e ka për XK Qur'an Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ne këtu më thon, do të them, do ta përmbyllën bisedën tonë për vlerën e nënshtrimit te Allahu subhanahu wa taala si një prej dy vlerave kryesore apo më të larta islame që i përmendëm në kategorinë e parë. Të vlerave islame thamë se në kategorinë e parë bën pjesë vlerat më të larta që janë synim, aty përmendëm të vërtetën dhe humunitetin pas të vërtetës, respektimin e të vërtetës, zbatimin e të vërtetës edhe si e dytë, dhe përmendëm si vlerë dytë ndjeshtrimin e Allahut subhanehu ve teala dhe të qenit rob i Allahut subhanehu ve teala. Ta Tanë dytë vazhdojmë te kategoria e dytë e vlerave islame që ishin kategoria e vlerave qytetërimore apo Vlerat civilizuese që egzistojnë në islam. Dhe për tyre, do fillim ishtë dhe të përmendim vlerën e barazis. Barazia është një gjë që sinohet. është një gjë që islami, do më thonë, e merë parasysh edhe e respektojnë këtë aspirat. Edhe kjo vlerë në islam e ka kuptimin se njeriu i cili, do më thonë, është i detiruar me obligimet, nuk është i ndarë për njerësve tjerë, nga aspekti i obligimeve dhe nga aspekt, aspekti i drejtëve. Përndaj, si pas definicionit islam të barazi, barazis, është se njeriu i ka të njëtët obligime, sikur vlau i ti musliman, gjithashtu edhe i gëzon të njëtët drejta, sikur vlau i ti pashtes, apo pa munguar, diçka. Përndaj, kjo është kuptimi i barazis në islam, që njerëzit të kemë të drejtët e barabarta, dhe të kejnë obligimet e barabarta. Të mos bëjmë diqka, apo të mos klasifikojmë, apo të kategorizem njerëzit duke idhën dikuit ma shumë të drejta, duke e zvogluar obligimet dhe kështu, edhe kështu meral apo anasjetas, me e zvoglu dikuit pozitin në qëqeri, duke e zvogluar të drejta, duke e ashtuar obligimet. Përndaj, islami insiston që njerëzit në përgjithsi t'i kejnë apo domethan e ka vendos i si rregull se gjithë njerëzit i kanë edhe të drejtat e barabarta por edhe obligimet i kanë të barabarta. Prandaj ajo çka kërkohet prej njeriu është që nëpërmjet drejtësisë të arrijë që të i barazon njerëzit. Ktu flasim për drejtësinë e cila është domethan për njeriu edhe për njeriu, se njeriu shpeshherë si krijese kufizuar, si krijese cilja është të dobët, nështë të nuk ka mundësi që të realizon drejtësine, cilja ka përqedhim që ne të jemi të barabarë, ne të gjithë. Pra ndaj, kërën pyytur djetarë cilja është dadhimi mes drejtësis edhe barazis, jonë përgjigjur se në esencë nuk ka dadhimi mes drejtësis edhe barazis, sepse barazia është qëllimi i cili mundohë që të realizon drejtësia. Dhe në shka është barazia? është qëllimi të cilin mundohet apo angashohet që të realizon drejtësia. Pra ndaj, kure kanë definuar drejtësia në ka thonë, është drejtësia e nevojshme për të aritu dhe dhe dhe këbarazia. Shka është drejtësia, është drejtësia e nevojshme. Do thonë gjukimi i drejt dhe i nevojshme që të arit dhe dhe dhe dhe këbarazia. Pra ndaj, shka është drejtësia, është që të i përdorim qës Në kohën e tyre, dhe më thonë të jemi në qështjen e duhur, në qështjen e duhur, në kohën e duhur, në mënyrën e duhur dhe në sasin e duhur. Dhe më thonë, a shka është drejtësia që gjërat, apo veprat, apo fjalet, ti përdorim për atë për të cenduhet në kohën e duhur, në mënyrën e duhur, në formën e duhur dhe në sasin e duhur, dhe më thonë, duke mos e pakuar, as duke mos e shtuar, as duke e bërë para kohës, as duke mos e vonuar. Kjo e drejtësia. Kur të realizohet drejtësia në islam, shka ndodhë arihet drejtë e këbarazia e njerësve, e cila në esenco shka barazi në të drejtat dhe barazi në obligimin dhe Allahut, subhanahu wa ta'ala. Përndaj, kur arihet barazia, vetëm se është realizuar drejtësia. Përndaj, disa njerës, i bashkojnë këto terme, e quajnë barazinë, drejtësinë, drejtësinë, barazi, por nëse dëshirojnë që në manirë pak më figurative, ta përshkuajnë se shka është barazia dhe shka është drejtësia, atë do të themi se drejtësia është mjeti me të cilë arihet që dhimi, a, a që dhimin e këtë rast është barazia. Dhe më tonë, që nëzitë janë të barabartë par Allahu, subhanahu, et ala. Islami, Osh dalluar apo është veçuar me këta vlerë çite trimore. Sot ne jemi dëshmitar se shumë institucione mundohen që ta realizojnë drejtësinë, edhe vendosin ligje, vendosin kode penale, duke dëshiruar që ta pakojnë pa drejtësinë, edhe ta shtojnë elementin e barazisë mes njerëzve. Por Islami duke ndrisur brencin e njerëzit duke është ndryshuar koncept konceptin e njerëzve për atë që është e vlefshme dhe atë që nuk është e vlefshme e ka bërë që tek njerëzit të, të arrihet ky qëllim prandaj këtë e ka arritur pejgamberi sallallahu alaihi ve salam në shoqërinëti nuk ka pas dallime racore nuk ka pas dallime klasore nuk ka pas dallime nga aspekti i prehardës gjithë njerëzit që kanë qen besimtar kanë qen të barabartë nga aspekti i obligime që i kanë pasë të Allah Gjërshanu gjithashtu edhe nga aspekti i drejtave që i kanë që i kanë gëzuar për nda islami ka arritur ta vendosë këta vlerë, qytetrimore civilizuase, barazin edhe me krenari mundemi të themi se musliman të jonë ndoshta të vetmi të cilët përgjët historisë moderne kanë arritur që të realizojnë këta barazi edhe sot disa njëres do më thonë që ndoshta ka ndigjuar nga të parët e tyre flasin për drejtësin islame dhe flasin për mënirën se si islami i ka barazuar njërzit dhe nuk i ka lerguar njëri nga tjetër. Pra ndaj, barazia është me të vetët një vlerë madhë dështore është vlera që prej neve kërkohët që, që ta stimulojmë, ta pranojmë edhe të vepërëm në përrejtim me këtë vlerë dhe të mos të lerguhën i prej sajë, sepse eh nuk mund të arrihet në një shoçeri as në në në në qytet, as në në në në një event, as xhecitimi, as rehatia, e as lumturia, nëse nuk ekziston barazimi, a barazimi apo barazia me shka realizohet realizohet nëpërmjet drejtësisë. Prandaj barazia, era drejtësia janë të lidhur fort një, njëra me tjetrën dhe nuk mund të arrihet, domethënë nuk mund të arihet barazia nuk se nuk kao drejtësi apo drejtësi është para kusht për arritjen e barazis në konceptin islam bi barazin o shumë me rancin që të flasim për atë se shka është kriteri kryesor në islam apo shka është taj vlerësimi kriteri vlerësuos që është kryesor në islam në islam Allahu subhanahu wa ta'ala ka vendosur një kriter i si nuk shikon asë në fise as në familje, as në pasuri, as në e, statusin shoqëror. Allahu në Kur'an thotë: "Inna akramakum 'inda Allahi atqakum." Më bujari, më i lartë tek Allahu xhashani është më i devotshmi. Prandaj kriteri i vlerësimit të njeriu, i ngritjes së njeriu mbi të tjerat është ku është te devotshmëria. Prandaj Islami dallohet për gjithë sisteme të tjera, për gjithë ideologjive të tjera, duke e vendosur këtë parim të cila ka zbatuar. Është me siguri se ndonjëherë ka pasur ndonjë shkelje të këtij parimit, por në esencë, edhe në përgjithësi, në shumicën e rasteve, ky element i barazis, apo ky element i vlerësimit të njerëzve në bazë të besimit të tyre, dhe në bazë të dashurisë, në bazë të dëshmërisë së tyre, ka qenë i planishëm, ka qenë i realizuar. Prandaj është e njohur fjala O Mehmeti të Allahu hu ku i drejtohet njeri prej Paris muslimane që kanë qenë sunditarë e Egjiptit, edhe i drejtohet me fjalët meta istabattu hum istabatum nas wa qad wulidat hum ummahatuhum ahrara prej kur i keni robruar njerëzit, atë që nënat e tyre i kanë një, lindur të lirë. Prandaj burimi i islamit apo kriteri i islamit për ata që quhet barazi është devoçionia. Tanë do bëjmë një ndërprerje të shkurtër që të kthehemi përsëri Në pjesën e dytë të emisionit na anëdhni. Koha e mi parësinë e emisiontan. Ishim duke fol për vlerën e barazisë, e cila është një prej dy vlerave civilizuese që e ti përmendin. Dhe thamse barazia në Islam, koncepti i saj është që ne jemi të barabart, në obligimtë tona dhe në të drejtat tona. Dhe thamse Islami si një botkuptim, si një sistemi jetës, si një realitet që ka egzistuar, ka arritur që ta zbaton këtë parim. Dhe ka arritur këtë duke e vendos një kriter të vlerësimit, ajo është dhe voçmëria të kallahu subhanahu atal. Pandaj, gjdo kriter tjetër i vlerësimit, jo që nuk meret parasysh, por kriteri kryesor për të vlerësuar njërëjun, është dhe voçmëria e ti. është Mënyra sësi apo shkalla e nënështrimit të tindhe Allahu, subhanahu a talem. In ne kremekum, indhe Allahi, et kakum. Përnda islami dalohet prej sistemeve tjera, prej botkuptimeve tjera, prej ligjeve tjera, prej fejve tjera, me këtë parim, se të ka Allahu më i mirë, të ka Allahu më afer Allahut, është ai i cilë jash i devaqëm. Dhe kjo është vlera më dhashtore që e bon muslimanin që të krenohet me fejnë e ti mundë me lirisht të themi në Islamin ne ka dhën këtë vlerësim, këtë kritere të vlerësimit. Ne nuk i mohojmë kritere të tjera të vlerësimit, por tek ne gjithë njerëzit janë të barabart nëse janë të devotshëm tek Allahu subhanahu. Apo varësisht për devotshmërinë se ti ne i kategorizojmë edhe i vendosim në pozitën e duhur. Cilat ndobite të barazisë si vlerë civilizuese islame? Ajo ka shumë dobi, e para është se barazia ndihmon që të kryohet një stabilitet, një qëtësi në një shoqeri islame. Ku qdo kush do të ndihet i sigurt, dhe nuk do të ketë frikë se dikush do të ja uzurpon të drejten, se dikush do të angarkon ma të e përse sa e ka obligim, se dikush do të ja cungon të drejtet apo të ja shton kërkesën dhe ti. Prandaj, ku kemi një shoqeri ku dominon drejtesia, ku dominanë barazia, kur sundonë ligjë i drejtësis, i cili bazohet në kriterin më të mirë të kallahu janë më të devoshmit, atërë me siguri kemi një qoqeri stabile, kemi një qoqeri e cila është larkë rëmujës, larkë konflikteve dhe larkë probleme. Përndaj do bia e instalimit të kësaj vlere islame është shka se ne vendosim një qetsi dhe një stabilitet në qoqerin muslimane nuk është në rregull. Prandaj në shumë shoqëri janë gjeneruar dhe janë shkaktuar konflikte dhe probleme, atëherë kur është anashkaluar drejta e njerëzit për barazi. Prandaj në shoqërinë islame, duke e vendosur kriterin kriteri më të mirë të Allahut, më të më të devotshmit dhe duke e vendosur kriterin se çdo kush i ka të drejtat e barabarta dhe çdo kush i ka e, obligimet e barabarta, u shndos sistemi i drejtësisë edhe ka fituar shteti stabilitet. Çdoher kur është prish ky, ky ekuilibër kjo baraspesh kanë ndodh konfliktet edhe kanë filluar domethënë të destabilizojë shoqëria dhe kanë filluar problemet brenda shoqërisë. Prandaj njerëzit që doshta edhe nuk janë muslimanë me këtë parim e dinë se nuk do t'ju bëhet asgjë që është në kundërshtim me interesat e tyre, por përkundër ash interesat e tyre do të mbrohen dhe do të jenë të barabart si pjesë e një shoqërie islame me ato obligime që i kanë edhe me ato të drejta që i gëzajnë. Gjithashtu, me parimin e barazis, jonë zhdukur në islam, gjitha lojet e konflikteve për shkak të racës, për shkak të prejardjas, për shkak të kombit, për shkak të gjuhës. Dhe më thënë, islami i ka larguar gjitha këta. Duk e mendos kriterin, më i mirit e këllahu është më i devoqmi, jonë largu gjitha, thonë, gjitha shkacet, që dikusht të krenohet me paraardësit e tyre, të krenohet me prejardën e tyre, me pasurin e tyre, me gjyrën e likurës e tyre, me, me, me statusin qëqiror. Do më thonë, me këtë parin të barazis, eliminohen këto. Peygamberis Allahu Aleyhi Vesellem e ka ndaluat që njëriju të krenohet me paraardësit e tyre. Gjithashtë të e kur një një prej ashabet ka gabu, edhe e ka nënshmu, Në përjashtë që ka qenë të gjyrës tjetër, ka qenë Zezak i ka thon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ti njeriu i cili ende në brendinë e tij ka ignorancë e ka quajtur ignorancë. A ignoranca në Islam kuptimi i ignorancës është se është ë, shumë afër mosbesimit. Se ignoranca në Islam është esenca e mosbesimit. Se, mos se njeriu që nuk din nuk i nështrohet Allahu subhanehu teyra. Do sa i njeriu që din, që ka dituri, është ai që i nështrohet Allahu subhanahu teyra. Prandaj gjithë konflikt në baza kombëtare, nacionaliste, shoviniste në baza uh, ra racore o si eliminuar me për shkak të instalimit të këtij parimi, parimi i drejtësisë i cili ekziston në shoqën islam. Gjithashtu me elementin e barazis, i cili është pjesë apo me vlerën e barazis, e cila është vlerë islame, ë uh, gruaja apo gjinia femërore e ndjen vlerën e saj. Edhe kupton se ajo është e bara abart, me gjinin mashkullore, nga aspekti i të qenurit qenjin njërzore. Se ne kemi bot kuptime që e kanë konsideruar gruan, jo qenjin njërzore, i ka ndonë natyrë djallëzore, dërsa në islam, ajo, si kur mashkulli, si kur femra, janë loj njërzore, që Allah hoj ka kryuar. Edhe, edhe loj, edhe gjininja mashkullore, edhe gjininja femrore, do të përgjigjen para Allah u Gjëshanu. Përndhe ato, i kanë për gjithësit e njejta, në esens, qëllimi i krimit e tyre, është që Allahu të kryon popuj, të, të siguron vazhdimësin e lojt njërëzor në këtë botë, e ka kryuar femrën, por gjithashtu ajo është e detyruar me të njejta të obligime, si kur ma shkullin dhe Allahu Gjeshanu, gjithashtu, me siguri, duke i pas parësish edhe gjukime të veçanta, dispozitet të veçanta për gjeninë femrore, gjithashtu në të njejta nko, gruaja, O st ajo etjëra i gëzon të njëjtat drejtë apo duhet t'i ketë edhe të njëjtat aspirata e pret të prit të njëjtat shërbime si ku gjinia maskullore. Prandaj në Islam barazia gjinore nuk është në mënyrë se si e bën sot ku grua, grua zhvishet nga natyra e saj, ku mundohet që të zhvitet në punë që nuk i përkasin natyrës së saj, por në esenc Allahu xh. i vendos rregullat që e mbrojnë natyrën e saj. Vendos rregulla që e vendosin ata në një pozicë të, të lartë të respektuar, në të njëjtën një kohë ajo mbetet e barabartë me gjininë maskullore në aspektin e obligimit tiranstrohet Allahu subhanahu wa taala, gjithashtu edhe në aspektin në aspektin e të drejtës që ajo ta pret shpilibimin e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu me elementin e barazisë ë është zhdukur ndjenja e vlera së lart apo ajo që quhet supremacion kur dikush endin vetën se është mbi të gjithë. Ndonjë fis është mbi të gjithë, ndonjë popull është mbi të gjithë. Donthon vlera e lartë, djegnia e vlerës së, së lartë është zhdukur, se vlera e vërtet e dinë vetëm Allahu subhanuhu. Djenë e vërtet e dinë vetëm Allahu subhanahu. Prandaj krenaria nuk është gjë e cila kërkohet nga njerit, domthon të lavdërohet dikush edhe të krenohet apo të përmend për ardhmën e tij. Gjithashtu në të një të një të nkohë është larguar edhe në djenja e inferioritetit që e kanë pasë disa popuj, sepse dhe ato e ngritur edhe e në vendosur barabart në aspektin e obligime dhe Allah u gjësham dhe në aspektin e përgjësive dhe Allah u subhanahu atar. Prandaj, njerëzit duke e tuar apo duke e realizuar këtë vlerë islame, e lirojnë dhe vetën nga djenja e inferioritetit, gjithashtu edhe nga djenja e superioritetit. Këtë gjë e din Allahu subhanehu etara, tëka Allahu njën të ditur kush është me vlerë më të lartë. A i din ata që janë të dëvashëm, hua alamu bimeni teka, Allahu më së miri njeha ta që janë të dëvashëm, Allahu është a i si din këto gjira. Përndaj, me vëdien se kemi obligimet të njëta, dhe kemi të drejta të njëta, të këne duhet të largohet apo eliminohet ndjenja e superioritetit, supremacionin kur dikush mendon se është më i miri se të tjerët, gjithashtu edhe ndjenja e inferioritetit, e cila fatkeqësisht ekziston te disa njerëz atë disa popull. Ëh isha duke bisedu me Blaise rica, i jetuar në një vend perëndimor, ku zezakët nuk i kanë të drejtat. Edhe tha atë që e vëreyta se vazhdimisht këta zezakët, e, kërkojnë nefar arsye të timi për ndonjë mospunë të tyre apo mosangazhim të tyre, edhe vazhdimisht të akuzojnë palen apo ratësën e bardhë për disa gjyra. Oshë normal se ratësë a e zesë ka vuajtur nga padrejtësi, po gjithashtu është e, reale që njërësit të hikin nga kjo ndjenjë inferioritetit, ka, nga, nga kjo ndjenjë e akuzimit e tjetëri se aj më ka penguar dhe të angazhohen maksimilarisht për imponimin e vetë, vetë vetës edhe për realizimin e vetë vetë vetës në jetën e përgjithshme. Gjithashtu, me elementin e barazis të cimë duhet të promovon të promote edhe në në rafshin individual, edhe në rafshin qoqëror, qdo uh, individ dhe qdo bashkësi brenda shtetit islam, do të sigurohet se do të gjukohet me të drejt. Nuk do, nuk do të vihet në pozit të pa lakmuashme, përdo nje, gjë tjetër përveç atyre kriterëve që e në kriterë, islame. Përveç për, për ato gjira që konsiderohen si vepra uh, penale, apo gabime, apo mëkate nga pikpamja e, legjislacionit islam. Domethënë askush nuk do të vihet në pozitë të bar, pa barabart për shkak të ndonjë gjë tjetër përveç për shkak të besimit, siç tham, jo për shkak të moskryerës ose obligimeve ndaj ndaj Allahut fillimisht, pandej edhe ndaj shtetit, ose për shkak të uh, largimit të njerëzit nga esenca e tij e cila është esenca e shtrimit të Allahut subhanuhu teal. Prandaj parazia është një vlerë qytetrimi morale islame qi Islami e ka kultivuar, që Islami e ka promovuar, and the essence as ai është se çdo kush i ka obligimet e njëjta dhe çdo kush i ka të drejtat e njëjta para Allahu subhanahu wa taala, para shtetit Islami. Pas kësaj do ta përmendim vlerën e dytë e cila bën pjesë në vlera qytetërimore, ajo është vlera e bukurisë. E bukuria e cila është e kundërta e asaj që është shëmtuar. Prandaj ajo bukuri është diqka që bën pjesë në mënyrën se si vepron njëriu, apo si vishet njëriu, apo si është pamje njëriut, do në ka të bëj me njëriun si individ, gjitha është të edhe bukuria është mënyrën se si njëriu si dhe dhe të tjere. Përndaj bukuria nuk është diqka që është në aspektin estetik të pamjes njërzore, apo të asoj që është vizuale, por për kundrazi, bukuria është në fjallet, në veprat, në pami njëriur, e që nëzit e këtë njëriur reagim emocional. I cili është reagim, i cili ka të bëj me gzim, i cili ka të bëj me palqim, edhe ka të bëj me knasësi. Përëndaj, bukuria si cilësi është diçka që shkahton reagim emocional. Nuk është diçka që ka të bëj me vetëm reagimin fizik, por për kundra zërë është diçka që shkahton një reagim emocional emocionalit që i ka të bëj me disa cilësi që njëriu i sheh në atë gjeh që e po e sheh e që i pëlqen e, të, e që i konsideron si të bukura. Përndaj, i am gazaliu kur fletë për bukurin e përmend elementin që njëriu du të vazhdimisht të astolizet vetën me cilësi të cilët konsiderohen si të bukura. Përndaj, vazhësht për shkallës e cilësive të mira të bukura që i ka përvecu njëriu, aqë ma e lartë është edhe shkalla e bukurisë të bukuris ti. Sa ma pak, jon, ato cilësi të përvecuara, atë cilësi të bukurisë, aq ma uh, po është shkalla e bukurisë të ti. Pra ndaj, uh, vlera e bukurisë nuk është diçka që lidhët vetëm me pamjenë fizike, edhepse si e tjil përmendet në disa prej hadithëve të pegamejtë sallallahu aleyhi vësallam, por për kundra si ka të bëj me bukurin e cila është bukurin e vepra, Apo ata që e përmendëm në fillim, në bukurinë që ne ua ofrojmë të tjerëve apo në veprat tona më të cila i sillet ndaj të tjerëve. Bukuria është një prej tre, në shkencën e etikës është një prej tre vlerave esenciale në etik: e bukur, e mira dhe e vërteta. Tham se në botë kuptimin perendimor e vërteta është ajo e cila duhet të jetë vlerë udhëheqëse në aspektin e humbtimit. Gjithashtu e mira duhet të jetë vlerë udhëheqëse në sjelljen e njeriut. Gjithashtu edhe sivlere kanë përmend edhe të bukurën e cila është diçka që shkakton një reagim pozitiv. Prandaj edhe në islam e bukura është ajo e cila duhet të nëzit reagime pozitive apo të jetë shkak për e, efektet pozitive në sjelin e njeriut. Prandaj bukuria në tekstet vetare të Kur'anët e Sunetit është përmendur si për shkrimi disa gjirave. Gjithashtu edhe Allahu i kanë nëzitur njerëzit që të veprojnë në mënyrë të bukur dhe kanë ardhur tekste të shpata hyjnore ku e bukuria është lidhur apo është ndërlidhur me pamjen e jashtme edhe me stolin. Prandaj për neve kërkohet që ta kuptojmë drejtë se cili është koncepti i bukurisë në Islam, si vlër islame, si vlër qytetërimore islame dhe në të njëjtën kohë ta shndrojmë atë në një bukuritë të vërtetë e cila është nxitëse për njerëzit që të këthehen të rekë Allahu subhanahu vë ta'ala. Fidhimisht, bukuria është cilësi Allahu gjellë shanuhu a gjellë gjellalu. Allahu, si shtët pegamberis Allahu aleyhu e selam, e ka përshkruar vëtë vetën si i bukur dhe si aj që e do bukurin. Prandaj, Ibn Kaimi, rahmetullahi aleyhi, duke e spjeguar se qëfar kuptimi ka emri i Allahut El Gjemil i bukurit, thotë se Këj emër është një prej emërëve të Allahu subhanahu et ala. Dhe Allahu i vetëmi është aj i cili e meriton këtë emër në aspektin absolut. Dëmë thonë bukuria absolute, bukuria e përkryer, bukuria e pak ufizuar. Dëmë thonë sepse tek askus tjetër, përveç tek Allahu gjershanu hun, janë të praniqme e, këto gjitha elementet e bukuris. Përndaj, prej emërëve të bukur të Allahu subhanahu et ala është edhe, edhe emri El Gjemil, Etjeri përmendet në hadithin e saktë nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem se Allahu është i bukur dhe e do bukurin. Prandaj bukuria Allahu subhanahu wa taala ka disa shkallë. Ës bukuria e çhenjes së tij. Po të cilën ne nuk kemi shumë njohuri. Ës bukuria e cilësive ti, të tij. Po të cilën ne nuk kemi njohuri. E përshkruajmë dhe emërtojmë Allahun xheshan me ato emra ashtu siç jeka, siç e ka përshkuar vetveten Allahu subhanahu wa taala dhe siç e ka përshkuatur i dërguar i ti Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam përndaj ato gjira atë bukuri esensën dhe realitetin e tyre nuk e dim por e kuptojm ashtu si që ato gjira aludon gjuha arabe përndaj i pohojm këto cilësit Allahut këto emrët Allahut gjershanhu duke mos i, i komentuar nga aspekti i formës apo nga aspekti i monirës e si jënë këto gjira gjithashtu Për atë bukurisë që njeh hinore subhanahu wa taala dhe bukurisë së cilësive të Allahu xhashanuhu i kemi edhe bukurinë e veprave të Allahu xhashanuhu dhe bukurinë e emrave të Allahu subhanahu wa taala. Prandaj gjithë emrat e Allahu xhashanuhu janë të emra të bukur dhe cilësitë e tij janë cilësitë përkryrjes të plota dhe gjitha veprat e një e Allahu subhanahu wa taala janë vepra që në vetë përmbajn urtësi dhe që përmbajn dobi edhe që e përmban drejtësi dhe mëshirë. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala kur fillet përva dyten thot Molilahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allahu qaimat bukur. Prandaj ju luteni ata me këto emra të bukur. Drejtojeni Allahu subhanahu wa ta'ala me këto emra të bukur. Prandaj bukuria absolute i përkon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Ai është i bukur me qenien e tij, ai është i bukur me veprat e tij, ai është i bukur me cilësitë e tij a është i bukur me emrat e tij. Prandaj njeriu gritet duke e njoh, do të thon Allahu xhashanuhu nëpërmjet veprave të tij. Do të thon duke e njoh fuqinë madhrinë Allahu subhanahu wa ta. taala nëpër veprat e Allahu xhashanuhu ai e njeh bukurinë e krijuesit subhanahu wa taala. Prandaj duke i shikuar bukurinë e veprave të Allahu që janë gjithë urtësi, drejtësi, mëshirë edhe dobi për njerëzit ati i shtohet bindja dhe Allahu subhanahu wa taala dhe besimi i ti tij te Allahu subhanahu wa taala gjithashtu ne veprat apo ne cilësitë morale gjithashtu permendet bukuria Allahu xhashanuhu e këshillon pejgamberin sallallahu alaihi wasalam te thot fasbir sabran jameela aty durr ne durim te bukur gjithashtu Allahu xhashanuhu thot wahjurhum harjan jameela dhe braktisi ata apo largohu prej tyre ne maniere te bukur ose rihuhun në se rahan gjemila, kur të ndahani prej gratë, kur të shkurë rëzoni gratë të tërra, gratë tuaja, shkurë rëzoni ato në mënirë të bukur, edhe kur të falesh, falat të gabim që e shbën dhe ti në mënirë, dhe te në mënirë të bukur, pra ndaj, krejtë këto gjira, i përmendin e bukurin e cile është bukuri në aspektin e qenjes, sa loge shanë, që është bukuria absolute, edhe gjithashtu ësht të tjera. Me këtë pjesë të bisedës tonë lidhur me vlerën e bukurisë do ta përfundojmë këtë emision, me shpresë se inshallah në emisione arshë do të vazhdojmë bisedën tonë duke folur për llojet e bukurisë, edhe cila është ajo bukuria e bukuris, cila kërkohet prej nve, që ne duhet ta promovojmë si vlerë civilizuese islame. Allahun e lutim që të bëhen pra tyra që janë të përçendruar në fenë tyre, që e adhurojnë Allahun xhashanuhu qi mundohen qe ta zbukurojn dhe historisin vetveten me veprat vepra e mira me veprat e mira me besimin te pastër dhe te jeni praytë që janë të shpëtuar në këtë botë dhe në botën tjetër dhe lutja janë në fund tash alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh